dira eta euskalduna naiz eta arraro nago alaxe deitzen da gaur arriatxaldean eginen duten monologo saioa eta ainz zen ere ba lena dizu egun bezala aktoreetako bat telefonoz bestalde daukago aitort charterina aixo egunon egunon dira konta eguzu e euskalduna naiz eta arraro nago zergatik e gaude arraro euskaldunak Uri, hori ikusteko, pos, jen berko duzu, ez? Egia, egia, ez dugu gehi-egi ez dugu ezer destripatu nahi, baina, bueno, pixka txogatean, ba, zertan datza gaurko, gaurko saio hori? Bai, bueno, guk Euskararen eta, eta Euskaldunan bizipenen inguruan, egiten dugu behirada bazutan zorrotza, bestetan zapotza, eta hori korrean ironikoa, eta, eta homoistikoa egiten dugu, eta... Mm -hmm. Eta da hortan datza, hortan datza mm -hmm. Eta formatua monologoak ez da, badirudi yes. gaur egun Monologoak ez Ah ez ez dian monologoak, ba, bakarrizketak eta ez berdintasun dago ba, Bakarrizketa da euskeraz eta monologo da gastrela Eta ez <laughs> euskeraz eta euskeraz da bakarrizketa Tira egia, egia hor nire e, akatxa hori orduan. duan bueno... bueno, bueno. <laughs> Hai. Bueno, eta bakarrizketak e, azken aldian, sasoian dagoen e, formatua omen da ba, behin baino gehiagotan e, ikusi izan ditugu, batez ere bakarrizketa humor etxuak e, zergatik hau tatu zenuten formatua? Hau? Bueno, au, beres, eh, hau berez, espektakulo hau, ideia jatorrian, Euskal Herria Euskal Hacik izan zuen eta Euskal Herria Euskal Hacik gutxukurabera ez du zailoa, zen E, formatoa ubaliatzea, e, modu, modu baten, mm -hmm. e, Euskal Herriak Euskal Herriak Euskal Herriak, eta dokorrean Euskal zituen e, mesu batzuk edo zabaltzeko aukera bat ikusten zen, eta bueno, guk trobatu benuen, eta bai, pos, e, zabaltzen algin dituen bat mezu eta eta beste, dorparen mm -hmm. karteletan egiten direna, pankartetan egiten direna, horrela zabaldu beharrean, pos... E, zensu baten bakarresketa baten bitartez egiten itegazen eta, mm -hmm. eta eta umorearekin gainera. Hori da, gainera mezu hoiek bai bai, pasatzen algunuen eta eta mezu bat ere mm -hmm. zabaltzen algunuen, ez? Izan ere mezu hoiek eta beste asko ere ba umorearekin zabalduz gero beti hobe sartzen dira, ez? E, ba, eh, ba, errazago dira barneratzen eta hori hori ja, aldiz ja, ereiketa egiten da hoiek. Azkozo, ba, ba. bai bai bai, eta gaina badirudi bat topiko bat eraisteko moduare badela, hau da. E, Euskal du, no, ez dakigula barri egiten ez dugula humorerik serio egiak garela. Bai, bai, bai, bai, hombre, topiko bada eta egia da. Igual, best baino, garela, tota beste atzu baina oserioa garela eta eta deste, baina gugure umorea egiten dugut, eta, bueno, hortan ahi gara, saliot, gugure humori egiten mm -hmm. bueno, ahi gara, euskalaz, saliot. Olida, Duela zenbat denbora, si zineten e, ba, ba, formatu zailonekin, Euskalduan naiz eta arrearonago monta zailonekin? Ba, lehen, lehenengo zailoa, Euskalduan Euskalduan euskalduan eh, euskalduan antolatu zuen eh, donostian Euskalduan egunan hor eh, jau da berri azken partean, ikustut eh, maia txaldean edo uh -huh. eta hor santelmon estrenatu zen, hor museoan horrein genuen lehenbiziko zailoa, eta eta gero, pues hazi pues, pues eran, uda baino lehen, uda normalean, e, olako arteak eta gelditzen dire, mm -hmm. eta uda baino lehen egin genituen 6 zaio edo, eta, eta gero gaino guztiak, horai pues orai Horain egiten egin Uh -huh. aurrian pizkat, azaroan gehiago, eta benduan demasa. Uh -huh. bai. <laughs> ba tira, ba, baditu zu hor Patrikana, hainbat e, saio, hainbat emanaldi, e, orain arteko esperientzia nolako izan da? Ba, orokorrean horrean ongi, hombre, horako e, saio txikiak, e, badestu bestu behar dire, zentzu baten, horrez da, rokon zertu bat, ez gutxu gora gara berturalitzan gertatzen ben bezala, berturalitzan eh? uh -huh. ja eh onartuago dago ta estandarizatuago dago eta eta gari baten eh e, kritikatzen zuen belchorari hori basamortu erdean ustearren eh basufikario eh horia ja ez da gertatzen baina bai puntu kontalaritzen bai gure kasuan bai osea batzuetan ez bagarago oso ososoadi egoten pues argiiltza desastroso baten aurrean gaude mikrofon hori gabe, edo, edo, edo egun egun dezegoki baten eh, antolatua. Ah, Dileze, Nafarroko herri baten kintoen Baskaria ples, plesatu bat zuten, herriko frontoian, eh, eta gite, irureun, laureun lagunen Baskariaen ostean eh, aritubeako ginen gu, uh -huh. eta, eta ninten proposatzen nien zuzenean kontratatzeko striper brasilera batzuk, eta, <laughs> eta, eta egokiago zelakoan. Eta zer esan <laughs> pues, eh, tase la chansote. Pues da Torreme, da egitera espetakulo bera, salio te Udan planteatuar zuten espetakulu hori, pues dio pa carrisqueta. Eginbiarrean Udan, egin eginenduko uh hori -huh. eta gabon gabon Eta aizue ikusi dut sinopsi txikian e, berrioz hartu dalak banatu duen sinopsi txikian e, baizu baiberri Manlake bakoitzak personaia bat eginendu duzuela, bai. role ezberdinak betetze dituzuen, nola izanen da pizkatxo bat e, ba, gaurko emanaldi hori e, argumentuari dagokionez. Eta, ah, bueno, eh, aldatik ez dugu personairik egiten, eh? mm -hmm. eh, gu gu guretik, eh, oza, diot, eh, gure nitik eh, azten gara itse egiten. Mm -hmm. oza, diot, ez dugu, dugu hansten personai bat, ezen sortan aktore lana bai bada, baina, baina bestera batekoa. ez. Eh? Eta gero pos, bakoitzak eh, jorratzen du alde bat, eta gainera bakoitzak jorratzen du umore puntu ezberdin batekin. Mm -hmm. Barri da gaiago, nola garen nuenik, igual klasikoago eh, txistetan oinarritu eta doko humorea gutxeko da bera, eh, eta nire arma eh, boteretua da ironia. Baina, uh -huh. De, aztu, humore puntu diferenteak eta... Ba, no, hai, ba, eta uh -huh. ritmoz berdinak eta hola, eta, ola, eta ola, bat lehen bizi, gero beste bat... Eh, Gero zago, teorian ordu betekoa da, eta hortan egondar dugu bakoitzak eh, amar minutuko eh, zaiotxoak. Baina, osa zeia dugu eta normalean eh, lusatzen gara eta eta mm -hmm. gara, mosten eta, mosten, eta mosten, <laughs> lortzen lortzen ordu batean gelditzea. zuretzat e, pertsonalki ere imaginatzen dut talako eh emanaldi bat, talako bakarrizketa saio bat ere, ba gozamena izanen dela, ez? Eh, orain kontatzen mozten eta mozten iberts itatzen zatetela hori gustura ibiltzen zareten seinale. Bai, bai, bai, orokorrean diot, sai eztenek pentsatzen eta e, egin baduko Horain arte egin dugur guztut ogeita boz eh, manaldi. Mm -hmm. Ogeita boz horietatik bat espreski nahiko gaizki aterazan, baina bueno, pues, eh, ingurua ukera bat gure kontra zegoen, oz, diot, eh, faktore guztia gure kontra. Bestela orokorrean ongi eta normalean oso ongi edo bikain atratzen dire. Ogeita jendea implikatzen da, mm. za, barra egiten du, kantatzen du gurekin, zariot, bueno, bueno zariot, eh, ongi. ongi. Mm. Oso, ongi, ba, aitor txarterina zorte gaurko emanaldiarekin, ia gaur faktore guztiak alde dituzuen, nik uste baiet, hala ba, ba, ba, ba, ba, izanen dela, ba, ba, ba, ba, eta ba, ba, ba, ba. deial... Da, bai, bai, bai. Dia tira, ba, luzatu nahi diegu gurentzule guztiei, e, ba, gaur kulturgunera joan daitezela Arratsaldeko 8etatik aurrera an izan bai tituzte. Eh bakarrizketa umoretxuak euskalduna naiz eta arriaronago nago izenburupean aitortzarterin amieske gurean izateagatik eta aurrengor arte. Basuei eta animo.